Другої днини по похороні Дмитра прийшов від сторони виболова жандарм у Закутті. Видно було, що він дуже чогось спішив, бо перескакував колюжі болота, а сам був забризканий болотом по саму шию. Це був чоловік знайомий у Закутті, меже шляхтою, бо сам був шляхтичем з третього села. Жандарм зайшов просто до префекта, де того дня зібралася була рада громадська. «Добрий день, панове!»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 А скажіть мені, панове, як називається її чоловік на ім'я, та ж Дмитро. Ну, тепер мені ясно. Дмитро утопив жінку, каже жандарм.